Zalion entzulea gure gaurko mintzalekua, izanen da, beraz, erosagari e, krisiaren ondoko eguna eren, e, e, zer izanen ote den, koronabirusaren, izurritearen, huainak, gure gizartearen usteke eta lehentasun gisa esarri prinsipio frango zangoz gora esarri baititu eta premiazko punduak gerian utzi. Pandemia eta hitzeko iriskuaren onduan ikusi ditugu, or, denen, eta denentzat argiegon da, osagarri saileko eta xarretxeetako langileak lehen doan izan direla. Gizartean duten funtzio funtsezkoa dela erakutsia izan da, ahatsa guzietako txaluek ere hori ogoitarazten zutelarik, eta horiekin batia adineko jendeekin okay. lanian ari direnak baita ere, orain arte gordeak ziren beste langileak, supermerkatuetako kasetako, edo kesetako langileak, zikin biltzaileak eta beste. Izturri tearen uainatxipitzen ari delata, ez ginituzke lehengo gozokorat berriz ezagri behar, beste erakaspen frango ere agertzen dira, Gauza hainitz mundializazioaren eraginez eta ikusi dugu ez ezgin ituela berriz eskuratzen hal, izan bat medio batzu edo maskak edo testen egiteko lehen gaiak eta beste. Ikusi dugu ere naturak, pixka bat, atxa hartu duela zonbait denboraz, Baina inguramenaren inguruko arrangurak beti hor dira eta ezote dira hor konfinamendutik ateratzean berriz kezka berdina agertuko espalimada azkarrago. Serbitzu publikoak gore ditu Emmanuel Macronek, merkatu legearen gainetik edo aparte izan behar direla, baina hori eh, nola onartua eda konduan hartua izanen hoteda. Ez zote hori ere ahantzia izanen, bai bide gurutze batian girela. Gizartea nolakoa nahi dugu, zer behar dugu. Hori dugu gure gomitekin eh, barnatuko, Jenofa Berroko iriguen, Xabia Harluset eta Lian Dezokaroz gurekin ditugu. Baita ere artetik entzunen dugu maiten adufo ospitaleko langilea beraz. Eh. Arratxalde hon guzieri. Arra txaldeon. Arra txaldeon. Skype ez, egiten dugula. oraino eta Mintzaleku hori eta jenofa krisia honek eta konfinamendu horrek e, erakaspen zonbait e, atera dituzte zure iduriko zer da puntu nagusia edo nagusiak ateratzen direnak? Puf, e hainitz uh, puntu ateratzen ditu. Hena ustez, uh, agerian utzi ditu orain arte ziren realitate batzuk sekulan baino gehiago agerian utzi ditu. Uh, eta biharkoari pentsatu behar balin badan, ustez zongi da testu inguruari begiratzea coronavirusa hori edooso testu ingurutan uh, kokatzen den eta en ustez hiru elementu edo badira batetik uh, liberalismoa hau da azken hamarkadetan uh, uh, merkatu liberalizatu dela hau da utzi dela ekonomia... Gerozta kontrol eta babesne uri gutiagorekin utzi dela ekonomia ba mundua eramaiten hori batetik. Bestetik bada da eta agertu gira hospitaleekin zerbitzu uh, publikoaren desa egitea. Zena merkatu, ala, dirua egitea delarik dik uh, helburu ebe zerbitzu publikoak ez du bede lekurik. Ez baitu dirurik ekartzen zerbitzu bat uh, kitorik uh, eskaintzak, eta gainera estatuen begietan, gehi hori gastu gisa ikusia da. Lehenu gastu gisa ikusia, zerbitzu publikoa, zerbitzu publikoa zen diru bat emana, eta hortik ongi izate bat, eta segurtatzeko. Eta azken gauza bat, eta ena ustez, ez dena askia ipatzen, eta, eta baliteke horrek, ukaitia garrantzia handiena, edo, da merkatu finantzarioa, edo, azken amarkadetan, hor ere, batez ere azken ogoita amarkadetan, geroz eta potolotuago dela. Hau da, merkatu sekulako pizua hartu du, dira, miliakak eta miliakak eta miliakak, eta azken finean, munduaren geroa eta egunerokoa hor da erabakitzen. Merkatu finanzarioan bada eragina du denetan. Eta nik uste dut, hiru elementu horiek kondutan hartuza, ulertzen dela coronavirusaren uh, krisi hori edo, nola bizitu izan dugun, eta ena ustez, iru elementu horiek begiratu behar da, bi aramuna egiteko. Hau da, egan nahi baitu, zerbitzu publikoak behar ditugula bai, bai, uh, merkatua ezin dela utziola mundu mailan kontrolari gabe, eta baliorik, balorerik gabe uh, mundua eramaten, eta merkatu finanatsarioan beharla behar direla kontrolak neugiak eta ezin dela merkatu finantzarioari utzi ha botere. Ejan nahi handirenak dira dira Google, dira Facebook, dira bankuak eta haiek dituzte estatuen norabideak nunbait hartzen erota gehi. Zta Estatuek berak gero aipatuko dugu zeG estatuen uh, zorpetze hori eta baina. Estatuen zohak, estatuek nun finantzatzen dituzte, merkatu finanzarioetan, obligazioen bidea, zer gana idu. bere zoha obligazioen bidea saltzen du merkatu finantzarioan. Beraz, merkatu finanzarioan menpe dira estatuak egun. Ezin uta haien kontraioan, ze esker dira, orain goz, bizirauten ari. Beraz, zen ustez, esfera hori, ez dena askia ipatzen, eta gainera biziki behar nahi, ez da bat ere fisikoa, beraz biztik izaila da irudikatzea, hameste sifre potolota badira, baina esfera hori behar da kondutan hartu eta, eta ege formatu ez bada irauli. Alian de, ordean uh, idatzi duzun uh, artikulu batian ian hor ekusi uh, dugu uh, zure iduriko uh, askenean ebe uh, mundu liberal honek uh, krisi uh, sakonbatera buruz joetan zela eta azkenian ebe apop, apopretsatzen duela kristiak hori edo ongi el, jiten zakola holako krisia sanitario bat izaitia ola gobaitzaldi eztakiat bena kapitalismak beti baliatu ditzak um, gaitzaldiak krisiak um, arrapartitzeko <gülüyor> beste nobleren bestegi ja za duk uh, eta krisiak da uh, bezala baliatzen dutela dut dut dut udoisitaga eta jo 70 jano fakerantu tienekin osokiakornek estrateg segehitzan alden hawo Hetu bada, Makronoek ordian lehen pedikuhartan hartan gytiru A-BH-a, osagaria en shalja, nubait, etzelo behar, sozai menpeko izan jabasi en menpeko, bom, gjoztik arratu dike, hoi, bena, nike, nune gitan ahaldu hoi, zen eta oaike statiak, stati nasioni hoik, Eta Europako bat arzuna, jonozak unta uh, argitu dien besala, uh, finansamerkatien eskupekotutuk. Eta uh, Europako bat arzuna, eman besagun, uh, hointuk uh, antoladua bat uh, ez txatik usten egunke eguneko, Europako bat arzun hoi nula emiltena haldean uh, espanimada uh, investisamentien egiteko zoraen uh, jateko eh, eh, eta nule biltzen halden eh finantza merkatee taikampo ordian aski beltzuk eraitedu eh, da hoy bena ropa batarzunetik hartzes eh, hoyu gu denako pentsatzen jata pobo hobet pribai eta pertsaniei pribai europako batarzunan altekituk bena es espreforto europaoi espreforto hoye hoye europa hoye es estatu nazioanean inderesen eskyyppekko Euroopaa vattuk, ettei finanssamerkatien eskyyppekko Euroopaa vattuk. Oliin, mehärkodik asmatu bestesvaiin, mennä asmatseko sarvait, edu bestesvaiin plantana sarteko, mehärdik, mehärrikindar harremanak, mehärrikindar harremanak e statuun nasioon jäikillä, ettei Euroopako vattarsuun jäikillä. Ekyyntu ba direla gauza hainitz egiteko dudarik uh, gabe uh, belo jenen gira, eh pizka bat uh, berantako eta uh, zer, uh, bide edo, edo, zer bide zer uh, bide beste bide posible hote denez baina lehenik uh, oreino Xavier uh, hoc eh, oh, iragandiren bilabetea hauek edo edo iruzpalau irabetea hauek uh, zer erakutsi eh, dute oreino besterik zure iduriko? Buen bat egiten dugu uh, aipatu diren uh, analiziekin, eta bizi mugimenduak uh, azken fina, pixkar hausnarketa kolektibo moduan krisiaren aztapenean, uh, konfinamendu garaian aztapenean, hausnarketa uh, plazaratu du, eta tituluak, uh, labo egiten dugu hor haipatu elementuak, eta kalte egitetik gen ditzea, baritz. Eta bertan, uh, aipatzen zen, be, krisi iunek agerian usten dura, ze arlo makroekonomian, be, gure jendartean resilientzia gaitasun jipea, finantza mundua be, ikara egoeran sartuz gehoz, be ekoizpen sistema txabatua da eta ondoko kontzekzioak ipusten du eta konkretuki atera, e, atera bideetan, eman emandena azken ebentu, puntako elementua konfinamendua orokortzea Uh, bon, baitu bi ondorio ikusten diera, bai ez da pen emaiten altu una, da bilusaren edatzea egitzen du, eta bestaldetik ere ikusten da, ba, ingurumena eta berotik efektuzko gasena isorketak ere, tipitu diela. Uh, logika horretak ateatzen da, ebe, fedo, argi guzten du horrek, ebe jendartearen uh, jarduera, eh, nagusiten jarduera horrek, dela, azken filan, arazoaren iturburua. Eta hausnarketa eginda biskat hori uh, konduan hartzeko. Uh, Ezen uh, da, guai da konfinamendutik ateratzen dira, despo konfinamendu garaian gira, ena alazoaren ituguruak hor dira, diendarte ere du langusiren dena uh, beti hor da, bere zaugarriak beti hor ditu eta hortan berda uh, uh, uh, argi diokatu eta alternatiboak zehatzak emanez. Mm -hmm. Horten, proposatzen dauziet, be, Oshagarriko langile baten entzutea horregan dugu eta e, Funtzean emankizun hori estapenean e, bai lehen leruan izan direla Oshagarriko langile guriek eta eta Funtzean e, gure gizartean duten tokia haintzinatuzti e, galdegin diogu maiten adufori e, prexeski, bezertan diren orai, orai a, a, konfinamendutik ateratzen girela eta lehen guaina uh, pasatu balimadare uh, gaur egun, zertan uh, tizte hospitalian. Momentuan, uh, xerbitxuko bidoiek uh, kaxi geienat zerratuak dira. Orduan gertatu dena hor uh, baionako hospitalian, kobido xerbitxuak idekitzeko, beste xerbitxuak zerratuak izan dira, chirurgian eta bloko beratuar konsultazioa horiek. Eta gero servitzu guztiak besteak urritzen uh, zuteradik uh, normalki Eta nahi dut orkancerologian, uh, txikatrian eta oiek. Uh, Piskat laguntza eman behar ginen uh, COVID servitzuan orduan guzt egitu dugu lan egitea mediendek guztiekina. Uh, orduan uh, servitzu batzen kristoin <coughs> dana in da baionan. Uh, COVID-en inguluan ez bakari COVID-ekin Eta hor gaur egun, ebe zerbitzu guziak berritzidekitzen dute eta aktivitatea hor da, zenta diendeak ez dira izan operatuak, ez dute ikusi medikuak eta oikusi. Orduan horre erraten aldugu, badugu, uain handi bat ez hitzaxotik etortzen dena me aktivitatea buruz eta hor da, hor uh, da, bigarren momentu uh, txar bat uh, langile entzat. Eh? Ardua izan zen, beranta guai berriz hartu behar, eta eta olida. bada prisa diendeainitzen zati durizean. Hori da, zen da diendeainit hitzo indute, eta ba bon, hori uh, zen kalkuru bate egiteko. Eta hor etortzen direnak zinez bat dira diendeainit oso gaizki dira, zen da berant, uh, berant egiskat etortzen dire uh, medikoak ikustiak. Orduan uh, lanainiz badugu. Ah, ah, eta hor, hoge uh, eskaz uh, diendeguziak ongi hartzeko. Abai. Ah, Zain mm -hmm. zerbizutan aiz, hira? Ni kancerologian ari nahiz. Ah, eta sailortan uh, ere, uh, sendi da hori? Bersentitu dugu, nahi bauzu kancerologian, bon badugu aktibitate biziki ondia Bayonako ospitalian, eh? borderen, euh, borderen nahi bauzu da zerbitzu ondiena, un uh, Nouvelle Aquitaine eta Google ero uh, Bayonan gira zerbitzu handiena borderen gidirian eta ben gure aktibitatea segitu dugu behar bertsuteno xinioak uh, eta transfusioakekin E, uh, Izan eix, dugu aktivitate bizik egon dia, eta hor, irabete honetan gainera egun, besta egun batruekin uh, egun guztizidekia. Eta hor, bat ikutu lauropeita aborz, lauropeita aborz, lauropeita ba, aborz, eta egutuziz, jendeak ditortzen direnak uh, egiteko sinio eta erabia. Eta et, hor, uh, bai lan, Eta zaileetan dan berri zola bizikuan nere bai, psikologia esal uh, euh, eta psikiatria direkzioa dela. Da batzuk dira bakarrik familia gabe, bango orguinan da gune zeko. Me sinès ama shayutela negitendu kant psikologia na tzemamdu to covid shashoi nori bizikisaila. Bai. eta familia lentat. Ja, mm -hmm. ah, senta lotura hori egusiak eta mostuak ziren a isurretia negatik. Horira, horira. Horri, uh, beraz, likokutasonaren lehen partia, e, goera, beraz, bizi, idortea, bizi izan dutela, eta bizi dutela oraino, eh, da gero dena ikustia, hostia aipatzen eh, zinuen genofa, hor, esarbitzu eh, publikoak, eh, beraz, baite direla, eta huriek eh, de, merkatu legetik kampo egon behar direla, eginak izan dira egia, eh, deklarazione batzu, baina, importantena da, Funcion zernolako erabakiak hartzen diren, orai, ez eh, da deklarazione utsak behizik izan behar. Gen genofa Rodiona, eta servizio publiko juriek, merkatu eh, legetik kampo izaiteko, posibilitatea eh, nola... E uh, nolaiseten alda go izan dira deklarazioak hori buruz baina naiz ba. utzi dia riskoa prezeski berriz erortzia be lehengo uh -huh. tendentzia nagusierat eta nahi du beraz ertxipen hondiak izaitia oraino zerbitzu publiko horien inguruan Bai bizanda orduan horrentzuten badugu ala gobernaru gobernuaren partitik eta dirana adierazpenak Azkenik hor joan Macron izan da ospitale batera, eta biegun lehenago bideokonferentziaz emana zuen uh, behia edo behetsi du erizain egin du, eginen zuela ospitalea egeformatzeko plan masibo bat, dola deitu du. Eta pentsatzen dut eginen duela, zenta, zenta gaur egun uh, ez da pertsona bat, Ejandezakena sistema, ospitaleen sistemak ongi funtzionatu duela eta zerbitzu hori publiko, publiko ez balin bada zerbitzua ba ez dela kalitatezkoa. Pentsatzen dut denak ados girela hori jaiteko eta beraz ezin zuen horren kontra joan. Beraz, pentsatzen dut plan bat izanen dela, egeforma bat izanen dela, dirua emanen duela, ezan duen bezala soldatak eta hemendatzeko, baina gero, uh, ezan nahi, Betikoa da, eta lehen, lehenago erraiten nuen bezala, baina gai hori behar zaio begiratu, testu inguruari begiratuz, eta ez da aski egan nahi ospitalei dirua ematea bai bizikiuntza da eta behar da, baina begiratu behar zaio horai arte izan den logikari eta ze, ze ospitale motar nahi dugun. Eran nahi, uh, diru emaitea urten uh, kesua isiltzeko, ez da aski, hor behar da, zinez, logika zaldatu, uh, logiziala zaldatu behar da, eta, eta hori eginen noten den. Ez dakit, eta gero beste zerbait gehituko nuke, eno ospitaleak aipatzen ditugu, baina ospitaleak behar dira kokatu uh, zaintzan, hau da, zaintzaren esparguan, zaintza zer da, da, Da, hala, e, ondokoa laguntzea, behar aduena di, ba, hala, se, sendatzea, exet, eta beste, baina badira ospitaleak, badira sahajetxeak, eta sahajetxeetan ikusi dugu zointzen egoera, ere, fezinez egoera belza. ikusi dugu nola pres giren, hala, erizainogeka aipatzen zuen, baina, hilzeko dena eta hilzera doana bakar ikusteko, sahajak, haien sarahetxeetan bakarrik ikusteko bisitarik gabe, eganai, eta hori guzia, hori guzia, ezta zaintza, eganai, ezta bakarrik uh, birusaz babestea, da gure artean uh, babesa erakustea ere, eta ene ustez, hori buruz ere gogoetatu behar dugu, dena da gogoetatzeko, zaintzaren, zaintzaren espaju hori behar dugu uh, gogoetatuz, eta hori ere agertu da, Zaintzaren egoera kaskaja, nola pribatuari den zaintza ere muda sartzen, begiz diot, baina estatuak ikusten dituelako atibide sagitzak edo ospitaleak fres gisa eta beraz gerozta gutxiago eskua sartzen dueakoak, baina pribatuek ikusten dute hori diru itugi bezala zeneta populakuntza sahartzen ari da, bada logika hori, bada eia. Hori guztia da be uh, ikustekoa ikusten dugu zaintzaren espajuan, Norda ari geien bat emakum, ema, emazteak dira ari, jana erizainetan norda emazteak dira nagusiki, uh, garbiketak egiten, edo etxetako bisitak egiten norda emazteak dira geienik, eta eta pertsona hoiekze soldata dute, bat artean uh, den uh, soldata apalena. Beraz, hori guztia lotuada eta dena behar da behitzekusi. Zaintzak izan behar du publikoa, baina zaintzak izan behar du ere uh, Ejitajena, or, koronavirusaren krisianen ustez aldeon batzuk izan dira edo agertu dira, ala, eh? dena ez da ezkoz, agertu da ere egitajek badutela gaitasuna eta nahikeria hori antolatzeko, eta zaintza eta elkartasun hori bideratzeko, eta ara hori ere horrek ere behar du bere tokia zaintzan. Fe, ala, pixkat, biziki horoko jara, eh? azkenean koronavirusak emaiten dauzkigu, denagai maigainean, lehenago edo hor zirenak, baina hor begibistakoak eta ezin jasanak agertu direnak, eta bon, ala, beraz, zaila laburzkia aipatzea. Horzer, ma ma maiten hande du fo dufo beti uh, zurekin gira, eta erraiten ginuen bezala, bon, hoa iagerian ezariak izan dira gauza batzu, baina egia da aspaldidanik alizineztela uh, galde egiten eta borrokan ere gobernuarekin, uh, Fritzeski uh, egiten duzuen lana uh, ezagutua izan dadin, eta zaintza, uh, osagarria hori uh, bere balorean eta bere, uh, bere heinean honartua eta balorizatua izan dadin. Eta uguai, nola senditzen duzue, behar bada, eta zuen tokia indartu abezala senditzen duzue? Ba, ni pentsatzen dut hor, uh, COVID-uri bakarrik irakutsi du uh, uh, diendeguzi eri, uh, nuntzen uh, hospitaren uh, tokia uh, gistarte batean, uh, gure errian, frantzia osoan, Eta adomaia da epidemia e horrelako bat itxoin behar zuen epizkadiendiako hartzeko nola ginen ospitalian, zenta erraten duzun bezala. Hoidera urte zonbait uh, borrokatzen girera, greban girera, ez, gira, ez gaitzen uh, gure e, aspertua girera, ez gura hola segitzena lan egiteko, eta ez bakarri guretzat da, guret, da, da diendeku zientzat. Mm -hmm. Dongdumay do da uxtik pasatzea giru gobernamentua proposatzen duena be da Bizkaiko dutas euh, trufatzea. Zenta prime euh, covid hori nah euh, zuzgori galdetua mm -hmm. covida intzinda danik euh, langidez euskan hilabete xariak euh, emendatuak izan ditesten euh, Langile guziak beti haiten dutararik du ez dutera nahi bakarrik erizainak, baina guzi guzienak, teknikariak, gardik egiten dutenak. covid hortan ere huartu gira, nola blanchizu jiko langileak eta aesta xoiek nola importanteak ziren. Mm -hmm. Eta hori importantea da hori segitzea, mea galdetu behar, behar dugu gure borroka eta entzunak izan behar irazenta ez dugu. Uh... Ez dugu olas da. Egia da, e, zaitasunak ere bazirela, e, langileak atxemaiteko ospitalian, zerren eta baldintzak, laneko baldintzak, gero eta txarrakoak ziren no? Azken urte hauetan. Eba, nahi bauzu hor, erreforma fonksio publikoaren erreforma horiekin, eta da nik hor, uh, gu galdetuginuen uh, kentzea zen Uh, Naibauzu, uh, funksionarian estatutoa hor uh, galtzen ginoen. Hor duan, uh, ospitalian sartzen direnak oidera hiru uh, edo lau urte bakarrik CDD badituzte. Ez da gehiago uh, funksionaren uh, estatutoa, stagerizazio eta funksioner uh, ez diola bilakatzen al. Hor duan, diendeak ez dute egondai. Lana sailada, lan hain izbada, gaizki pagatua gira eta gainera funksionarian estatua ez dute berrit izaitenana. Egia da politika ospitalian inguruan bizikitzara dela, hori dela haspalditik. Mm Horisi -hmm. hori da. ustez, hori nahi patuditu zuela bete sariak, behar direla behar bezala hemenatuak izan, badea beste ne hori importanterik hartu behar dena begira? niretzat importantena bigarren gauza da lanpostu uh, gehiago sortzea ospitalian. Ze, uh, mm -hmm. ez bali madugu lan postuak uh, sort, sortera zen, ez da posibese egitzea uh, lana egitea ora, eta irugarren gauz importantena uh, da, ebe, uh, ospitaleko servitzu guzian kenduak izan diren oegu ziak berritzidekiak uh, izan ditezen, me behar behar da eta hoge horiek berritzidekitzeko, ebe lan postu gehiago, sortu behar dira. Eska saungiaga, prezeski, hospitalean? Abai, psikatria nadibidez, amarmira hoge uh, kenduak izan dira frantziana, ikusten dugu, hor ikusten dugu, eko videkin nola hain gaizki pasatu den psikatria, ez dute ipatzen eskun ezker, mezinez mm -hmm. uh, izan da biziki bisik, uh, zaila langirentzat, Adinen etxean ere, hoi zenbait urte jaten dugu uh, toki eskaz dira Me tokiak ere uh, anopital duzur, familiak ere uh, piskat pausatzeko, aizainer um, norbait balima etxean, me nola pausatzen alduzu ez balima duzu tokirik instituzioan eta dena Eta gu ikusten dugu uh, kancerologian eta hematologian, uh, hoge eskaz dira. E, ez dugu hola jendeak itso itxoiten dukte ahien tratamendua ba, izaiteko e hori ez da posile, zantzian gira ez da posile Entzun dugu, beraz gobernuak alduden uh, estetigoiti, uh, uh, funtsian bilkurak nahi ditu plan berri bat ezartzeko, hori urbiletik segituko duzue? Ba izinez urbiletik, gero uh, sindikatak eta han izanen gira, hiekin, mm -hmm. gero ikusi. Ni horrein... Uh, uh, ezdakit ikusi behar dugu, me seur uh, segituko dugu eta seur uh, karikan izan en direra uh, ez balima dute uh, a gure uh, gure galdea ez baima dute zer egiten uh, espero dut langile uh, langire langile aski indarra indaja iizanen dute orain uh, borrookatzeko uh, zerbaitu kaiteko Finse. Eta ez gugur bakarrik, me uh, dien negozia gurekin sobre importantea da uh, guziantzat. Ez gugura segitzen ala. Hora beraz, maiten adiforen uh, aserrea, aian de, iduritzen zauzu, gizartean uh, badela, funtsian, uh, ondartzeko nahi geribat edo gauza batzu agerian izan onduan eta bada, orgunako uh, joiteko nahi geribat? Bo, an, an, bai, osarari publikoan saldean bai seihorien eta holako ofizio neketxia keta torpetu gena eta salhueetan bai eh korrespondida igena geu horren zuten en zuten gunian e, gizarte sozialetan edo edo telebista irateta nek zuten ja bajen te andanaba terraiten go gaizak berdiele kanbiatu. Bon, egenare ene patetik badu do uh, luchaa em um, ezenegointea behartze hortan uh, jente sumaitagogun igantu gena ko txerga isakhan itzbernisati ala tamiatu uh, ekonomia multetik eta gizarte antuala duetaik hste mm -hmm. e, azmihoi geo uh, hanitzen garfian hor es, eskoran izena hanitzen garfietan egnostako bicia la rajinon guan uh, Hurtzen bezala dira, eh? eh Dena-den, eh, frunzezko kanbioak agitzekotan, jente eh, batek beak edo jente bakantelibatek, ez eh, dik eduze edu kasit eduze egiten alde. Et zian, eh, buzdu tibuenak eh, aspaldiko politika, ekonomia eta eta gizarte antolatuak, antolatuak beti aldean. Eh, Jante hannik e, izan dela oldartzeko olda e, hartzeko osagari salia, salpublikoa xale elkidadin e, sinantza, merkatien lojikatik e, nik espanjia dut, eta bom. Heltu ba da hor, e, hor izan nendela, e, eta espanjia e, jo da hor izan nendela, baina hor daik hori nagoe eta osagari publikoen gaitzaldi huneg ageian saidud hoi jonozabai Xavier Kuntsarandi sistema oso baten ä, ebi, ebi muldia ta hor ä, ausien saib behardena aizade behar, raiki operatsiilastega isa vata estakit osagari pübliko püblikoaren saai hoi nure lan nure E, logika hoita kelkitzia be egiten alde ez e, ustetu behar den e, osotartzun naago batetan pentsatu eta eta hortik behar duu xntiek behar, du, behar du argarganatu xtiek behar du anantolatu, nik ez dutik beste bideik e, poteiien et zienene. Xavier, prezeski, bada kolektibo bat, kolektibo bat, edo bediren elkarte eta talde frangok elgarrekin uh, lotu direnak, uh, petizio baten eta haintzin arazteko... Ez gehiago lakurik, titulupian eta hor galditen dituzte, bai servitzu publikoen garapena. Fiskalitate zuzenago eta partekatzailea eta baita ere industria, servitzuen eta laborantxaren ber lokalizatzea eh, duan eh, alde ortatik, eh, egin ita gauza batzu, eh, bat, hor bat ziste elkartean dena bat, bilduak eta horietan alternatiba ataldea. Be, gaitzaren jatogiaren uh, ataletan, bazen justuki jantartaren funtzionamenduaren fungzio... ezaugarri bat eda uh, ekonom... eredu ekonomiko nagusia. Eta hortan zen nun nahi, noiz nahi ekoiztu edo baldintza sozial eta ekologikotan garraio uh, kostuak zero baitira ekartzen altu nun nahi eta nora nahi. Uh, ba, ditza olako, olako ibilmoldeak uh, bon, agerian zituen bere saieskalteak eta gerotak iago, hor pandemiak garaak oraino uh, beste elementu bat gehitu du. Uh, agerian, uztitu, hau bat jendek berdin ez zuten asenditzen eta ez dugula deus uh, ez da epidemiari ere babesteko, Tokian egiten hal eta baldintzatua dela horiek mudoren beste puntan dita hiizken ahal batzutat gabezia eta gaitzuri oraino or uh, baldintza txgoetan senditu dira eta uh, pixkator kostuaren araberako leiaen izenean uh, onartu da eredu hori uh, uh, oraino argi gokita molde gordinean euskortasun hori agertu da, eta uh, aterabideetan, behar direla joztuki, uh, gure lujaldetan, uh, gure bizibaldintzen, seurtatzeko medioak uh, berpiztu indartu, sortu eta horren uh, uh, egiteko antolatu. Hortan, sen sortan da uh, pandemia hau uh, bariatu, azpimaratzeko zertziren uh, jatorriak, eta nola saietzuk uh, olako egorak biderkatzeko, zenta gero ari buruz, uh, afera hor, uh, bitze zerraiteko zaintzari lotua zen, baina da, uh, osasurun publikoaren uh, aldeko egiazko politika publikoaren eskasak, erakusten dauku, epidemia baten uh, hartatzeko unean, erdialoko medioekin gabin zer zera jendarte osoaren atera gabeko, uh, egote behartua, dugu tresnakasik bakarra momentu horretan. Antisipazio eskaz batzu eta ikusitz beste herri batzutan elementu batzu uh, uh, fintiago egin direnak, hemen bon, uh, egoera horretan gira. Eta hori uh, konduan hartuz, geroari hariburuz egiten aldela, lur aldeek beharko dute justuki, or, birtok iratzea da, nola baloratu, uh, bizi baldintzek eskualdeka ukandezaten horrek bat, E, eta hasten, da, energiatik, e, beste eta batzuk aiteat, laborantza eta ikaduren ahloan, beste gogo eta zuk aiteat, e, be, e, izaiten aldiren, hainbat e, bizibaldin zen inguruan preski berto kiratzea aipatzen baitugu ikusi dugu hemen eskoalerian uh, eta eta beste toki haitzetan ere funttzian uh, laborariak pixka uh, elgarretaratu direla uh, be, zuzenki uh, lotura hougaiteko uh, eta jendekien eta beren ekoizpenak sartzekota. Iduritzen zauzu mugimendu horrek uh, seguida bat ukanen duela bada ohartze uh, orokorago bat eta. Uh, Bon, jendek uh, importantzia uh, hartuko dutela geruan ere, uh, gauza hori? Eta tukiko gauze, gauzer gehiago interesatuko direla? Uh, bai, egia da nik pentsatzen dut, uh, izan direla aldaketa batzu jenden uh, kontsumitzeko mailan, ordon, bai laborariak uh, antolatu dira, uh, Elkartasuna... Eta kolektiboaren ideiarekin behala batu eta sortu ituzte behala. Lekukoa gisako tresna bizik interesgahiak. Kontsumitzaileak ere hori izan dira haien laguntzeko eta behala, tokian toki kontsumitzeko. orai galdera da bi hilabetez hartutako aldak eta horrek segituko duen nik ez dakit. Eta ne horrek feala ez dakigu. Um, Nik uste dut, uh, behar behar da mesu oroza egin nahi. Mesu bat behar da, ala, behar da bultzatu, hor hasi den hainbatak ah, eraman duten aldaketa horiek behar du bultzatzen lan bat, bestela, bestela biziki egitsa da, lehen ohituretara oituretara itzultzea, ez aski iraun bilabete bizikiainiz da, baina egin nahi alaketa bat planteatzeko bilabete bizikilabur da ordoan nuai beharlitaike hala sustatu konttzenzia hartze hori eta. baina Bainahau egia da garaai hauetan ahalaike badira gogoeta interesgarriaak haiz jende arira gogoetatzen bi jarri buruz eta eta hogeeke ustez badu... Badu, ala, badu bere pizua eta importantzia, zentazken finean, hor jarri gira gogoetatzen zinez, uh, biar jarri buruz, ze gana dut, horai arte, ze bestemundu bat posible da, eta aldatu behar da, sistema, bla, bla, bla, baina ginen olako denbora espazio ez finkatu batean, edo lauso batean. Hor argi gelditu dena da biarko, ze biark goizeko behar da aldatu, sentab bat baino giliagok ez eh, dute hor gertatu zaukunak nunbait bere aldeon bakar ja, da abisu bat edo uh, ikastaro edo stage baten agisako uh, bat fe arasehelusausen er, biaj beraz uh, beraz aldazazi orai eta enuste zurek uh, badu bere interesa mezu hori entzuten da ordan gero depende denek ez ituste komunikabide independenteak edo Gogoeta hori eramaten duten komunikabideak ez dira denetarik kentzunak, eta eta hainitz dira komunikabide batzuetan nun Gogoetara ez dituzten bultzatzen, behiz diot, baina burtsan akzioen bidez finantzatuak direna, hainitzeko horiak zuten dituzte. Baina idutzen zauta laike badela Gogoeta bat, jendeari tolatzen antolatzen, hori sortu da Internacional Progressist edo Internacional Aujerakoia edo deitzen algin nukena, Hor, bada Shomsky, bada Naomi Klein, Yanis uh, Bahu Fakiz, hori zirrizako diputatu izan zena eta gero gresiako finantza ministro, gero demisionatu zuen, baina ala, badaik jende bat uh, gogoeta hori urte hainitzetan eraman duena, ala, batu dena eta ari dena gogoetatzen uh, ala, egiazko alternatiba bat edo proposamen uh, multzo bat uh, plazaratzeko. Beraz, uh, ala, badira elementuak uh, bi aramun baten, zat gero egitajak uh, ohtaratitz ote dira, eta bi hilabetez batzuk eman dituzten aldaketak segituko hote dute, ez dakit. Eta gero, batzuk uh, aldaketa horiek eraman dituzte, baina initzek ez dituzte eraman ere, eta enostez, uh, ala, gu giren giroan gira, eta ditugun lagunak edo familiakoak edo ditugu, Baina egan nahi gehiengo handiak, uh, Amazon bidez uh, etxera ditu, zapatapareak, jantziak. Egan nahi, hasi denez gedoztik, Amazon, beraz, uh, ala e, eh, postasistema hori, nun internetez manatzen duzun eta etxera heldu zauzuk, Amazonek konfinamendua hasi denetik, ogoi talau miliak euro, edo dolar, irabazi ditu nahi, jende bat bada, oino, lehengoko sistema hortan untsadena, naiz eta konfinamenduak bidea azkarki mugiztu, ebe atseman dituena bideak, hala oktan txegitzeko, eta nustez, jendea initz bada hortan ere, eberaz behar da, da presio sozial eta eta orokohtu bat ala, aldaketa bideratzeko. Javier, begizurek gana teldu niz, hor uh, inguramenaren ingurua no estioneran dugu, eh? eta bi hilabetez, uh, peskabat hatxartua izan dela lujaren aldetik eta neurtua izan dela funtzian kutsadura apaldu dela, horrek berakera kusten duelarik eh, be, eh, gizonen eh, eta jenden eragina zeinote den naturari buruz, eh, eta egia da, hor eh, konfinamendua dela eta erriko eh, itxeak ez eh, direla araberritu pentsatuazen bezalabinan, bon, guai dakigu eh, hor erri frangotan nun hau titsiak autatuak izan diren, ebe hor hau zapeza izanen dira laizter eta bestetan, biaren itzuliai kainian preseskizuek heriko etxer buruz bat duzie, lan egina izana, eta bai aldaketa klimatikoari begira, eta e, zer, zer dira urratx horiek, urratx horiek, guai berriz, zalantzan ezariak ote diria, eta izan den krisia horrengatik, edo bat ez, e, hor kontsentzia hartze bat bada, edo ez da, edo bigarren lego batian ezaria izan da, edo ez hartzen ari da, zer da zure ikus moldea? Beraz, uh, konsientzia hartzea uh, bai hor da, bigarren legoan erortzeko arriskoa bon, beti izan da hor eta arriskoa hortan da, gauza da, uh, saieskaltak eta ondoriak gero eta gordinagoak eta argiagoak izaren direnez, uh, e ezingo da erran ez nakien edo uh, hor izain da piskat arduren hartzeko e -e epea hor dela. Uh, ba, epe batzuk luze iruri bazuten eranean zenean eh, alku dut lehengo rz tak aplikatuz Gaur egun saieskalteak kalteak ordaintzen asegira lugaldean ere, izan dadin nuolde, izan dadin um, uh, eritmo aldaketa batzu, izan dadin uh, garraio gehi uh, kalteak ere. Ereduak bere mugak markatzen du, pandemiak oraino gehiago erakutsi duri, bizik proposatu duena zen uh, ez norbanako bailan, Uh, baina, Luhal de Mailan uh, ta Ipare Eskoalera re Erenka-Suan zene, unaberoetan ez ortsi erikoetxeetan diren trezlekin engaiemen duatzu hartza, biskata uh, bimiratagoitikoitidien Uh, sentzibizazio kanpaina hasti baita eskundega uh, egun hain zin, eh, bi hilabete egitenago gaseika, itun horren uh, aplikazioa egiteaz, engaiatzea, proposatua izan zakote zerrenda guzier, zazpi pundu ziren, zazpiak lotan, uh, auta gaiek, be, engaiamendo hartzezatena, ez zutela lehen bezala uh, kudeatuko gori, uh, baina beren edozen erabakitan, azken finean, interesoroko loko jarri mitzenean haribaitira auta gaieka, konduan aintzat hartuko zuztela, izan darin energia hartu, izan darin tokiko ekonomiaren birtokidatzen hartu, izan darin helikadura dola horantzen hartu, izan darin garaio molde eta. Ebe molde transversalean, bako zituzerat azpien gari bat jambendueek konduan hartu, bera baki guztiek konektatua izan zitezen, ebe lugalde honen transformatzea behar harri. Eta sekurako lan egina izan da eh, gai hori eh, auteskundi gai, aute gai denboran erdian egontz adin, hainbat kasiik berroi militante bazien denbora oso zau eh, molde batez ez edo bestez, zerrenda ditariko huintzen ziena, eh, kostalde arte pedagozia iteko, engaiamenduak esplikatzeko, izen petarazteko, eta... Uh, jadanik lehen itzuritik landa, badira hori eta malau erriko etxe, aintzat hartuko dutena, justuki, uh, gune lujaldearen metamorfosiak ausatzeko, eh, ituna hori baitzen bere uh, elburua, e, erriko etxe mailan, bai eta irigune mailan, uh, aintzat hartzera aldak eta klimatikoak galdekiten dizkigun uh, jardu, um, jarerak, eta horiek konduan hartzat, interesoruko garen izenean, hori gabe ez zelako asumitzenan interesoruko gazen, gure bizi e, ez dituko bermatuko aldaketa klimatikoa ezpen badugu bugukatzen ta sentsu hortantzen e, itun horren helburua 34 erriko etxe kudeatu izain dira engaiamendu horrekin eta biheren itsuriak erakutsiko du nor arte jo giren eta ondoko 6 urteetan egitarrek e, bai erriko etsen mailan geratu direnekin eta bai e, e, idigunen kargon mailan geratua izanen diren autetziekin e, be horren gauzatzea e, segitzeko. Eta eriko etxetik arat joan ez, gobernuek duten tokia eskuartzia sailohtan, eta eh, hork ikusiz zernolako Orientabiliak hartu behar diren uh, orai, uh, mendik bai ekonomia mailean, finanzia mailean uh, errandu bezala, uh, hartuak izan diren uh, itzemaitiak bederen, eh, ez da deus finkatia bainan, uh, ala, diru gehiago behar bada ezagia izain ez dela serbitzu publikuetan, eh hoc zertoki eh, prejiski eh, kutchadurain eh, eta kontra joiteko edo eh, klimatik, eh, aldaketa klimatikoari buru egiteko eh, gobernuen aldetik ikusten duzu naikeria bat badela hoc hor Oran, bon, badira aterabide batzu ta komunikazioan egoite direna eta arreta hondekin eta dorko dira hartu uh, uh, konduan hartu da Lehen neugietan eta hau da ikustendala ere aintzeneko munduak segitzeko daduraran aizta pindatu berdez zen zazpi milareko e, laguntza ekagina naizera e azkin konpaia salvatzeko er Frant zen kasuak hori, eta bo, hartu dira biskat neugia hola anunziatze jakinez egal e e zen garraio bideen motarek ze ondoriotien aldageta klimatikoan. E, piskat bitxiten zura, piskat behantzak inerrandote bai, bai kasu baldintzatoa izanen dela, egun eko, ekologikoa izan den kompainia bilakatu gozela behar, e, hartua izan diren, e, e, bal, eman diren baldintzak itxuraz barte nora bide hortan ez hartzena. Eta hor da, hor pedagogein darzen eta piskat da azken finana. Uh, arreta eta filtro bezalaukan behar duguna da uh, eta emaitzen baziren zazpil miliar zigarretaren uh, konpainen berpisteko edo salbatzeko krisionan ondote egien da garrantzuten eta argumentatzen bazoten ministroek eganez eta hau izain da osagariaren lagunik hauntiena kompainia hu bitxinen zian. eta egaskin ekin horrekin da horrekin horrekin horrekin horrekin adiegoiteko nun e inbertuak egiten diren uh, orain arte Ez eh, zela omen servitzu publikoan zat, eta hori lortzen dute, onartzerat, estatu batek eh, zogetan sartzen aldela orako baldin zetan, geroa prestatzeko, eta ze gero, eta horretan berda ikusi, lehentasunak nune sartzen diren, eh, lujaren eh, bizigarritasunak segurtatuko xe, eh, duten, Arlo arloekonomikoetan, egazkinak ez zira horretan lehentan zuen, eta biren birkon bertsoa ipartzeko ordez, edo treinak erakusten duen uh, uh, interesan garaio publiko moduan indartzeko ordez eta beroteke efektuzko gazan txipitzeko uh, seintxuan, edo alternatuko digusiak hain uh, zinaren maiteko paradak, egiten dira momentokoz, horretako uh, dira uh, filtro honekin, uh, gero hori buruzkun neurri horiek ikusi, inbertsuetan dakogeita arra gure lhalden metango foseai laguntzen duten eh, eh, neugiak dako baiitira konduan hartu besteak eh, baztuz lehengo munduaren jarraipen sinkiak direlako direla espicatuzen. Beste mundu bat beharrezkoa dela, behin zote giria, ber mundu hortara itzuliko abiadura handdian entzun dugu ere eta bon, ekonomia keinkatxarian baita eta egia da. eta berriz zabiatzeko ez zuten hasiak gira, funtsean boz bat baino gehiago nez, be langileak ere gehiago lan egin beharko duela, gogeita ha bostennak berriz bal, baldintzatua dela haialde zure iduriko hoge ere eta sozial arloan. Le, lehen hauko mundurat itzuli edo ez itzuli, nola ikusten duzu gerua? Ba, entzutendiak, eh, musika hoi eta hatsaaretik entzutendiak. Eh? E, Berzela, hor, ageiduk, eh, nurri nahidean pakasi gaitzaldiaen eh, eh, kostia. Eh? Right. E, hor ageiduk, hor ageiduk, eh, betiko ber, ber, jenter, eh, nahi baduk. So jabaduk, eh? so eta... Mm. Zor petan sartu, bai berrik sartu, baina uh, sartu gabe, bada krosa, uh, beharri txerkatu denlekian. <laughs> uh, Jakitendialaikian uh, uh, fiskalitate ihesha dela 48 miliar, uh, to horren kontra ko gaisasumait egiten tukiela baina enetako asaleskuak, Uh, badakiala ikan, uh, ordena Gallio baten gibelian uh, espekulazionia egitez eta zonbait aldiz eh, japteko pashtetan eta hola zer uh, nahiitan egitameita espekulazionia diharu zokia uh, horre uh, ke, do, miliara eta javaztena jaltutiala klik batez sozabadek, sozabadek eh? bena beharriket txarkatu uh, nahi kunte politiko beharriket txarkatzeko den lekian, bena sistema hoi ez hartak eginik. ez eztuko eginik eh, sistemak eh, estik bebioaz beste eginen. Nun estemortzatuik izan den, eh, nun izan, ta hortan beri jokatu indar harremanetan jo eh, joan goberniek, bo, eh, Frantsiak, eh, Frantsiak goberniek da orain. Prezidenta keta ministro bai plan bat, plantan eh, plan diela ne sikudia l'auxiliar salbatzeko Eztekia uh, gusantak eztien ikinu jartinu, uh, edo badakia gus eurau. Bena horiak badu gus tega izabat, eh? egunk egun ian, uh, hortan uh, goberniek asken ian, uh, ben nahikuntza saitzeko aski, aski emu hershiadi, eh? eh, saneta ropaka bat arzun aduk uh, antuladu edo sistema bat. Eran nahi beitaa, Bruxellan edo Estrasburgen dienek, edo segiragokuvan bueno, estatu nasiooneetako Vysalien pilkvetan, hitz hartzen dienek, laattar syyn hortako gobernu oer gani hartzen teijäla. Oer. Horek eh, eran nahi du, kisa hortako antolatuua integraattu batetan, gobernu batek esiin jala, edu esiin jala Uh, europako batarsu noko jokabai detaik funtsesai estu. Hordian, eh? uh, hordia ebu grecian ejempli. Eh? Hoi, ha, hoi, ejempli alabedekuak. Etta, enzuten jat hor, uh, leheneko zersen uh, ekonomi-ministroa zen, eh? uste dut uh, elkidela zen, eta zentako elkida. Zenta, uh, grecian... Uh, Euroopakava tarsynaen, että minun saavalleko eräkynte edo jäkynte ja kapitalisten eränaiväitä minun moneta-funksia, eikä meitä lakua, bankua. Anto laaduja huijan politiiket pekko eri galat, jaman sien Grecia. Hankko goberniike eh, ikisyttiä nehollako eh, mandesagyn, eh, korruptionia, etabasene, etabasegurien uanueen. E, Torrin horren etil herritarek eskereko alderdi baten eskietan zibilza e saitzen e, potentea. Estatuak xehingindote, honek Europa go batartsunak eta jakinte kapitalista intraliberal hauek xedatu neurriek obra tutu tia. Obra tutu tia. Eskuineko u eginentzen eginen ber ber gizan e, geu basienes kanpo e, hanik zerbait missioak egiteko hala uh, hori hor da handiena badutut jo horiena tik 19 boskak galdu duti eh orien behart bai zerbait kanbiatuta eta Europa jentek jentiek kanpru berbeita izena eh izangoi berbeita eman bena du gainer hoietane europako bat arzunaren henean zerbait kanbio berrike ke eszuk tekniko robakoa txanori estatu nazionalenaduk eta neoliberal dub liberalismo edo neoliberalismantresnadok ordiena hobu la kambio txan hauden horrebaduk goaska txubideike ordiena asken hitza sueri ere eta bai Jenofa eta Xavier eh, atedatzeko biderik posibilitaterik ikusten uh, duziea um... Ba, ba, bai, dena den esperantza berda da, txiki, eh, Neiz eta zaila izan. Hor, uh, haipatzen zen inda jajemana, nustez hori behuru ere egoera jarro batean gira, egan nahi uh, nola, ze, aldaketa bideratzeko beharko da presio soziala, baina nola egiten da presio soziala, distanziazio soziala beharkoa dela, ze, imposatua dela erik. Hau da, gaur eguna... Uh, ezin zira amak baino gehiago naka bildu. Horrek ergan nahi du manifestaziorik ezin dela egin, ekintzarik ezin dela egin, eta ergan nahi horain arte ginituen uh, tresna sozialak, bojo karako tresna sozialak, gaur egun dira ergan nahi, ezin ditugu erabili. Ha, ez eta hori... Eta hori zanen horiek. Hala ere, Farkato? ez dira betirako izanen horiek? Ez, biztan da, ez dira betirako izanen, baina noiz arte uh, iraunen du distantziazio so sozialak. Egan er, nahi ez dakik gu noiz arte. Hene uh, ustez, bada gogoeta bat eramaitekoa, ere hori uh, buruz. Uh, zenta hor gertatu da konfinamendua, baina gertadaiteke behitz, egan er, nahi batzuk aipatzen dute koronavirusarekin ere bigarren bat izatea, baina ez bada koronavirusa, Uh, beste birusa bat agertuko zauko askifite edo aldaketa klimatikoarekin egoerako kartuko dira, bo. Ez da, irudi kapenetik kampo behiriz konfinatuak izaitea, beraz kasu hortan nola egiten nugu presio soziana. Hori da, ene galdera bat, ere begiratu behar dena, eta hori da, eta gero beste... Ja, ja. bai? Bai, Xavier zuri, asken itza, haurdeo, nola burzki, minuta batez, eh, demora gutxi gelditzen baitzauko, ea eh, optimismo geixago bat duzu? Bai, bi horretu behar du, urbilena ur duruna, gure urgaldeak eh, eskaintzen dituen, horien eh, arte irauteko emplantan eh, eman dituen hainbat atera bide, Uh, ikusten du horrein ogeiago dutela, uh, bai uh, energiaren arglotik sortu den askena adibidez, eh, tokikoa, berriztagarria, erabilea eh, raza eta gero Euskal Monetak sortzen duen saare urbilorek konsientzia maiten duena ber, ekonomiaren bertokiratzea hemen deklinatzen alduguna, eh, zartzen duzu horren gainean eh, garaioen inguruan plantan asmatu edo engaldetu berdiren hainbat alternatibak, horiek guztiak faltan situgu jistiten boran, eta hemen aterabide batzu ikusitugu, behar bat dugu, justuki, partekatuz, erabiliz eta indartuz, atseman moldeak egokituak, pandemias, pandemia, joiten bagira ere, uh, be, gure bizi bat dintzen, indartzeko, ezagutarazteko, eta horiek izan zen norma berria. Untxa, mil esker. Beraz, bai Javier, bai Genova eta Ariande, mil esker ze, haiten datogu maiten adukuri, gurekin telefonoz izan dena, eta mil eta beste aldi bat arte.